Hranjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Miri, miri, dobro... Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu, emisiju u Franjevačkom svjetovnom redu. I za nas su veliki dani za Franjevački svjetovni red, ponajprije zato što je održan nacionalni kongres Frame. Osim toga imali smo i nacionalni susret uh, Franjevačke mladeži, dakle i Franjevačkog svjetovnog reda, ali naravno i blagdan duhova je isto tako i za nas, pa vjerujemo da ćete u ovoj emisiji pronaći dosta zanimljivo uh, za sve vas. I mi smo danas pripremili naravno dosta toga, a na samom početku pozdravit će vas i Dario. Pozdrav, dragi slušateljice i slušatelji, ja, na početku idemo odmah direktno na Trsat, gdje je ovaj vikend bilo vrlo živo, gdje se skupio velik broj mladih na nacionalnom susjetu Vranjavačke mladeži. E, s nama je na Trsatu, kao je uvijek, Siniša Puci, Siniša, vjerujem da se čujemo. Čujemo se, u miri i dobro i pozdrav svim slušateljima, Ođem, Marije. Reci kako je bilo na Trsatu ovaj vikend. Evo ja sam ovaj nekako u vašoj koži više kao sada ovaj nekadašnji frama sada član Franjenačkog svjetovnog reda. Znači da možete objektivnije sagledati, e, to pa se objektivnije to sam. <laughs> <laughs> ovaj evo htio sam izraziti stvarno svoje oduševljenje, ovaj možda prvi put u ovih zadnjih deset godina kao više jedan promatrač nego aktivni sudionik i, i organizator makar su mi framaši prišivali evo tu ulogu. E, do, istina jesam pripomogao u jednom je dijelu, ali najveći dio su i ovog puta iznijeli članovi nacionalnog vijeća Frame, a i domaćini ovdje iz Primorsko-Istarskog Bratstva. Evo, tri dana su iza nas, e, samo neke bitne činjenice, dakle, otprilike sedamsto mladih e, iz cijele, dakle, Hrvatske. To je, e, ako me pamćenje pam, dobro služi, prvi nacionalni susret nakon šest godina, ali koji se zadnji put održao u Splitu, ali prvi, s obzirom nakon regionalizacije, to svi, ja vjerujem, i slušatelji znaju da je i Frama po uzoru na Franjački svetni red krnula u te regionalne vode i kao takva podijeljena u pet područja održala, evo, prvi i svoj nacionalni susret. E, tema je bila usudimo se živjeti evanđelje, nešto vrlo znakovito u današnje vrijeme i za fsR i za a i za sve nas koji se osmatramo kršćanima i nasljedovateljima Isusa Krista, oni koji hode po primjeru i toga Franje. Evo, e, fra Ivan Matić, generalni minister, održao jedno vrlo poticajno predavanje na tu temu. U petak su se framaši upoznavali po skupinama kojih je bilo otprilike 70 s obzirom na broj framaša koji je došao na trsat. E, nešto što je bilo e, posebno pa mogo bi se, i usudio bi se reći od svih dosadašnjih susreta framovih 15. godina to da su subotu popodne održane radionice e, više onako interesnog e, karaktera, tako da su Framaši osim desetak radionica o Franjevičkom svetovnom redu zaštiti prirode, pozivu i mnogo toga drugome mogli e, e, svjedočiti svoju vjeru u karitativnim radionicama tako da je ovdje u Rijeci e, Framaši su posjetili desetak ustanova socijalno-karitativnog tipa između ostalog i riječki zatvrd gdje ne zalazi baš svaki dan grupa mladih i oni koji, evo, koji na taj način žele posvjedočiti svoju vjeru, neki su završili na korzu pjevajući, svirajući na taj način svjedočići gospodina neki su posjetili e, napuštene, ostavljene beskućnike evo koji je naš ovdje Franjački svjetun red pokrenuo e, djeću bolnicu starački dom, psihički bolesni da sadalje ne nabrajam nešto što je vjerujem svima e, Ostaveli jedan duboki trag i, i sada kad su se svi vratili svojim kućama. E, susret je bio i obilježen proslavom, odnosno iščekivanjem blagdana duhova. Naime, e, od papinog dolaska 2003. ovdje u rijeku, svake godine se na duhove održava duhovsko obzijenje kako bi svi malo više se podsjetili, prisjetili tih papinih poruka upućene svima nama ne samo u Rijeci nego u cijeloj Hrvatskoj, pa stoga evo i uklopilo se i taj program duhovskog djenja u taj susret, tako da i naš nadbiskup e, monsenor Ivan Devčić predvodio misno Slavlje. U subotu, u ovoj nedjelje sve završilo, e, isto tako svećanim misnim slavljem koje je predvodio provincijal Fraželjko Železnjak. Evo ako vi imate još neko pitanje se se ne pokušao što kraće i moguće. Mi smo pokušali par puta uskočiti ali ti si toliko ovaj, kratke pauze i uda imao da jednostavno nismo <laughs> ovaj, e, Ja bih pitao kako su Riječani reagirali na, na, na recimo te mlade koji su spuštali dole na korzo obilazili, hodali malo, znači e, izašli van granica trsata da li možda. Pa mnogi slušatelji će se složiti a to nekako ovaj etiketa rijeke kao malo čudni grad, specifični po mnogo toga. Pa tako i po poživljenju i vjere u nekako kad gledamo globalno možda, bar oni svi koji se opredjeljuju kao vjernici e, rijetko će se i prepoznati neka inicijativa van crkve e, koju ili mladi ili neke druge zajednice potaknu da se to osjeti i prepoznaju i svi ostali građani koji se i ne moraju deklarirati kao katolici ili kršeni. Evo to se ove subote dogodilo, Framaši u velikom broju njih stotinja, a kasnije su im se pridružili i drugi mladi koji su Obilazili spomenute ustanove koje sam evo naveo, tako da je to bila jedna velika skupina, otprilike 100-150 mladih i prema njihovim svjedočanstvima, jer u nedjelju je svaka grupa mogla izniti svoje svjedočanstvo, evo mnogi građani se zaustavljali i onim jednim osobnim pristupom dali tu podršku e, i takvim e, inicijativama da ne spomenem evo samo i, i upravitelja zatvora koji je na prijedlog Framaša koji su posjetili zatvor e, dao jedno zeleno svjetlo da se laici mladi, evo bilo je to Franma ili neka druga zajednica pokrenu neke inicijative za dobrobit svih onih koji se tamo nalaze. Tako da dakle, su činjeni neki veliki koraci naprijed, kažem, rekao bih samo za rijeku, ali pogotovo za sve mlade koji su posjetili te ustanove ili svjedočili na, na Korzu, mislim da su se osudili Živjeti Evanđelje što je bilo, što je bilo i cilj ovoga susrta i tema. Je li bilo i članova Franjevačkog svjetovnog reda, isto tako, na skupu? Pa da, evo... Uh, osim jesmo, tebe, rako, naravno. Osim, <laughs> nisa ni broja, ali ono što sam zapazio, evo... Uh, odmah, nakon susreta, više smo imali Skupštinu Mjesnog Bratstva na Trsatu i prema njihovim zapažanjima oni su se više držali, možda malo više po stranu nego ja koji sam pokušao biti više uh, I Isto tako su njihovi doživljaji, ono, stvarno, na jednoj razini osjetili su i tu povezano sa framom, e, jučer smo i tome razgovarali po skupinama i, i shvatili smo zajedno da moramo i nekako Franjevački svjetvni red iskoračiti više prema frami, pruštiti tu, tu ruku pomoći e, kako bi evo i frama dalje bila ono što je i do sada čini u velike jedan jedan e, korak pred ulazak u Franjevački svjetvni red barem za neke članove koji onda nastave živjeti kasno u svoju vjeru i pokreću mnoge inicijative evo kao jedan dar općenito cijelom bracu Franječk svjetovnog reda. Spomenuo si i te različite radionice, e, mislim da si rekao da je jedna od njih bila odnosi i Franječk svjetovnog reda i Frame, jer sam je, dobro... je je A, Jesi ti da. možda bio uključen u tu u taj rad ili Nažalost. Marao sam evo više po ovim e, ustanovama u gradu koordinirati. Ali prema onome što su mi rekli voditelji e, radionica koji su i sami danas članovi Franječkog svjetovnog reda, bivši framaši Uh, to je bila jedna od najbrojnih radionica, negdje 60 mladih se priključilo, da dakle, treba imati na umu da niko nikoga nije tjerao uh -huh. ni jednu radionicu nego su stvarno ono kako su ih htjeli birali. Uh -huh. I ovaj ima, ima već bratstava, frame odnosno članova tih bratstava koje neću reći ozbiljno razmišljaju, već su učinili nekakve korake da pristupe Franjevačkom svjetovnom redu, ali tu su uvijek postavljaju ona pitanja gdje kod mladih gdje ih uvijek i treba više poticat uh, o hrabrice, ne znaju kako uvijek ta raskorak stari mladi za sada mnogima još uvijek je ta neka prepreka ali vidi se kod mnogih mladih već sada odluka da pristupe Franjavičko svjetljnom redu i to nam stvarno sve zajedno može veseliti jako A Zato su ja mislim i ti e, nacionalni susret odlična prilika i za usporedu iskustava možda da dobiju iskustva od onih mladih koji su u bratstvima gdje je taj prijelaz na neki način zaživio znači da se to iskustvo prenese i u neka manja bratstva znači to iskustvo prelaska iz Frame u Fsr zato ja mislim to odlično da se na tim nacionalnim susretima o tim temama razgovara na taj način Mislim da da, ovo što slažem sa i kažem i, toliko je i poticajno i za braću i sestru Franjačko-Svetonom redu da vide da je u tih 15 godina evo stvarno Frama i, i, i, ajmo reći, počela davati veliki broj zvanja i za Franjevački svjetovni red i da na te mlade, prvi mi kao svjetovni Franjevci trebamo računati i vidjeti dalje jednu budućnost, ne samo, kažemo općenito da za crku u, u našem društvu, ali i za naše zajednice i za sve one ideje i projekte koje možda još uvijek stoje u nekim našim glavama i idejama, a danas, sutra, kroz te mlade možemo više ih početi realizirati. I pred kraj još jedno pitanje koje se čini dosta bitno rekao si sam da si bio više kao nekakav vanjski promatrač. Jesi li ti osjetio polet kad si se ponovo prisjetio o onih početaka u Frami i kad si naravno vidio tako veliki broj mladih na jednom mjestu gdje svi traže samo jednu istinu? Pa jasno da, da to sam jučer najbolje vidio kada je trsat opet posto praza, no, uvijek sedno ono osjećaj tuge i praznine se u tim trenucima osjeti pogotovo danas kada sam ovaj, krenuo u, za svojim poslom i nekim obavezama i dalje je trsati susret frame je tema broj jedan u mojoj glavi i u mojej mm -hmm. situaciji, ali želim reći taj duh se i dalje osjećam ne, ne, neću sad sebe isticat ali mnogi koji su došli iz mjesnog braca i kaptol koji, s kojima smo već evo, povezani od pamti vijeka u svom hodu kroz framu, isto to su potvrdili Uh, nikoga jednostavno ne može ostaviti ravnodušno jedno tako događanje toliki broj mladih koji su kažem i promatrači ovako sa strane a kamoli evo nas koji smo živjeli i došli do, do, do dana današnjeg, do ovog trenutka u kojem smo sada upravo zahvaljujući gospodinu koji nas je vodio kroz tu zajednicu tako da doista je moje srce ispunjeno a vjerujem koliko onda tek framašima koji su bili i za sam, sam kraj još jedno pitanje, evo vjerojatno mnogi mladi slušaju ovo emisiju koja možda, koji možda nisu u Frami, u Franjavačkoj mladeži, pa kako bi ti njih potaknuo da se približe Frami, što im Frama može pružiti? Pa, ja volim uvijek reći, uh, imam puno prijatelja i poznanika već sad koji su prošli zajednicu Čenakolo, pa oni kažu da im je ta zajednica doista jedna škola života, ovaj, meni osobno je Frama bila jedna velika škola za daljni hod u život, ne kao jedan cilj, već baš kao jedan impuls, jedan početak kroz neke moje ostvarenje neku moju svakodnevnicu koji sada živim kao jedna veliki i, potica, i i jednostavno kroz vramu su mi se otvorile i pruđila mnoga pitanja na koje vjerujem da nisam bio u toj zajednice da bi teško dobio odgovor tako da doista svima mogu preporučiti da bar dođu i vide ono, ako ništa drugo u najbližni samostan gdje ste nalazili Potražu, evo Franjevce i mislim da tamo će im sa, sa oduševljenjem i radošću uputiti ih na jedno od mjestnog bravstva Frame, evo, gdje se nalaze. To, to je nešto što najkraće mogu reći o tom. Reće mi si niše, da li si možda slučajno upoznat, sa, sa, da li postoje planovi za idući nacionalni susret? Sam si rekao da je od, od prošlog, prošlog dosta vremena, znači punih šest godina. Da li ćemo morati do idućeg čekati šest godina ili sad postoje neki planovi da to ipak bude... Vjerujem, vjerujem da neće, mislim da su sad i, i braća duhovni asistenti mogli prepoznat u, u biti koja je to snaga u, u Franjevačkoj mladeži po pitanju organizacije jednog ovakvog susreta, dakle uz Blagoslova i Fra Milana Krišta koji je tu nacionalni duhovni asistent, najveći dio i teret organizacije su iznijeli upravo framaši oni kao organizatori koji su shvatili tu svoju važnost i ulogu kroz uh, življenje u tom nacionalnom vijeću, tako da i danas i sutra dok je traji njihov mandat, ali svi oni koji će doći za njih, evo ja vjerujem da će i takav budući skorašnji susret moći organizirati. Kažem skorašnji jer vjerujem sljedeće godine jasno ne nas čeka sve skupa i susret Hrvatske katoličke mladeži u Varaždinu, ali već onda 2009. godine, da li opet na Trsatu ili negdje drugdje, vjerujem da ćemo se moći opet zajedno radovati jednom ovakvom susretu i plodovima susrta koji je evo, Frama u tom zajedništvu i u cijele Hrvatskoj može proizvesti. Siniša. Siniša. Siniša. Siniša. Ja Lijepo <laughs> neće ne. pa zvuči. Ja. <laughs> da. Nećemo vam ništa dodati na kraju, ti si rekao sve i zapravo i više od toga i hvala ti na tvom iskustvu i izvještaju stresata. Hvala vama evo, i svima onima koji, koji slušaju i koji će se osuditi živjeti svoje evanđelje ovaj, u crkvi, a evo, ako to može biti za njih Frama ili Franjevečku stetlanovi je red, onda je nitko sretniji od nas svih. Hvala ti još jednom i pozdrav Svima na 3 vama. A ja predlažem da napravim mali glazbeni predah prije nastavka emisije. Hvala što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 Evo nas i u drugom dijelu emisije Poziv u svijetu, emisija o Franjavačkom svjetovnom redu. Prvo smo dakle govorili o nacionalnom susretu Franjevačke mladeži koji je održan ovaj vikend na Trsatu. Kao što ste čuli od Siniše Putića, bilo je više od 700. mladih i vidimo da je zaista susret uspio i više od toga. A sada ćemo pozdraviti našeg današnjeg gosta u studiju, to je brat Stjepan Lice, bivši ministar Bratstva na Kaptulu. Dobrodošao Stjepane. Hvala lijepo, mir vam je dobro. Nije po prvi put u ovom studiju, tako da vjerujem da ćemo ugodno razgovarati i siguran sam, poštovani slušatelji, da će vam naš sugovornik danas biti više nego interesantan. Za sam početak, glavno pitanje koje postavljam uvijek našim gostima, prvi susred s Franjačkim svjetovnim redom. Uh. Ako sjećanje još služi? A služi, služi. To nema ni, neš, jed, ni 30 godina. nema. <hlaska> sednica. <hlaska> Da, s tim da ja nisam nikad bio ministar e, Bratstva na Kapitolu, ja. tako da, ne. ovaj, Nađe, toga sam, toga ja da, sam pošteđen, ispričavac. ali... Aha, ali ja, nikad se ne znam, onda bude. Osobno ne volim riječ ministar, jer postoji Hrvatska riječ za to, a to je služi se. služite. Ne. Puno jasnija. Puno jasnija, jer ljudi zaborave kada, mm. ovaj, dobe tu titulu, što im ta titula zapravo znači. Sad zamislite da ove naše ministre u vladi zovemo služitelj. Poslužitelj. Služiteljivica Kirin yeah. to je... To bilo fino za ego. Ili ministranti. Ministranti, ministranti je još bolje. Da. Dakle, ja sam... Ovaj... Nacionalni ministar. Ja sam član Franjevačkog svjetovnog reda i to meni u životu puno znači. Moja supruga i ja smo zajedno ušli u Franjevački svjetovni red u vrijeme kada se u franjevački svjetovni red zapravo nije ulasilo e, naime nakon drugog svjetskog rata došlo je do jednog laganog zamiranja Franjevačkog svjetovnog reda i onda tamo negdje uz e, godišnjicu svetog Franje jedna tedevetsto je došlo do jednog novog impulsa pa smo onda mi jedna skupina na kaptulu od dvadeset petnaest je otprilike bilo istina različite dobne skupine ali uglavnom negdje među 25. i 30. godine života tada odlučili se ući u Franjevački svjetovni red. Sjećam se ovaj, da su moji prijatelji, znači dobri katolici, bili jako zbunjeni ovaj, s tim ovaj, što moja supruga ja ulazimo u Franjevački svjetovni red i pitali su što je to Franjevački svjetovni red zapravo ili su to one, one bakice ja kažem ne, to vam više nije to Pite, a što je to onda sad ja kažem to su bakice i ja <laughs> i prošlo je dosta godina i ovaj, prije koju godinu idemo moja supruga i ja zajedno sa fra Zdravkom u posjet jednom razstvu Franjačkog svjetovnog reda u Koprivnicu smo išli i kaže onama, nama znate, poveo sam vas tako da ljudi vide da nisu u Franjačkom svjetovnom redu samo bakice i djedovi Pijak. Baš si nas dobro odabrao, mi smo u dobro. Postali baka da, da. i djed. Međutim kad čovjek ovo sluša malo prije, ovaj doživljaj trsata, koliko je to pomlađivanje u Franjeva to je silno dragocjeno. Dakle um, moja žena ja volimo reći da iako smo mi kršćani katolici od rođenja, da tako kažem, nama je Franjevaštvo dalo lik našem kršćanstvu. Tako da smo baš u Franjevačkoj duhovnosti se prepoznali i ono što nam je jako drago vidjet i naša djeca. I naš sin je prošao putem kroz framu do Franjevačkog svjetovnog reda, kći nam je isto u Franjevačkoj mladeži. Stavi sin je samo prošao kroz Franjevačku mladeži ne zadržavajući se odviše, ali oni uredno skupa s nama ovaj u svebu tome. Tako da mislim da je to jedna izuzetna dragocjenost i to otkriće franjevaštva je za nas neprocjenjive vrijednosti. Što se u odnosu na te dane, dakle pri 30. godina pa do danas promijenilo u franjevačkom svjetovnom redu osim što su ušli mlađi? Pa mnogo toga se promijenilo. Dakle tada je to bila jedna pobožna udruga koja je silom prilika bila zatvorena unutar crkvenih zidova. Tada nije postojala mogućnost da se izađe na ulicu i da se ode u neku ustanovu dakle, naravno moglo se otići privatno ako se moglo to da, na neki način organizirati, ali organizirano u smislu evo, Franjevački svjetovni red ide posjetiti djecu bez roditelja, prikraći zatvor, dje, tako, zatvor. To, to, to, to, je, to je bilo neizvedivo, ja se sjećam kada su nas stari evo, članovi Franjevački svjetovnog reda upozoravali da ne pjevamo Franjevačke pjesme na cesti, jer da nas može zlo snaći mm i tome je ovaj, možda bilo istine jer oni su svoje prošli, mi smo ipak to tamo nekje početkom 80-ih tada je atmosfera da tako kažem društvena već bila povoljnija i tada je dola, počelo dolaziti, dakle, taj impuls je krenuo pošteno rečeno od Frazvijezdana Linića koji je tada ovaj, bio prisutan na kapitolu i od tudaj su koncentričnim krugovima krenuli ti ovaj, širenje franjemčkog svjetnog reda u mnogim brancvima širom Hrvatske. I pomlađivanje, prvo pomlađivanje je bilo naravno od punoljetnosti na više jer tako su pravila nalagala, a onda kasnije je došlo do inicijative Franjevačke mladeži, koja je za mene nešto neizrecivo lijepo. Mm -hmm. Da sam mogao biti u, na Trsato Rado bih bio da. tamo pokraj Siniše Pucića malo sa strane <laughs> da ne <Bromadno. laughs> Ono što je još je posebno važno istaknuti kad govorimo o tvom iskustvu, a to je i da si ujednoj učitelj formacije grupa dakle, mladih koji ulaze, mladih, naravno mogu biti stariji i novih članova franjačkog svjetnog reda. E, jako puno grupa je zapravo ušlo u zadnjih desetak godina kad govorimo o konkretno o Kaptol. Tu se onda možda najbolje vidi taj hod mladog čovjeka na početku novicijata pa sve dok ne dav zavjete onda kasnije vječne zavjete. Kako je pratiti zapravo to i kako je to jedno iskustvo? Meni je, dakle se je to dogodilo, da tako kažem, slučajno, mm -hmm. jer ovaj, nakon što sam primljen, nakon što sam dao obećanje u Franjovićkom svjetelnom redu, meni su nedostajali ti sadržaj i Franjović. Ja sam baš htio čuti, opet čuti ono što sam već znao, uvijek to na neki novi način se čuje. I onda sam ja dolazio na susrete sljedeće da tako kažem generacije zavjetovanika i slušao. Onda se dogodilo da je zvijezdam mene angažirao da nešto pripremim, pa onda nekad nije mogao doći pa do umjesto njega mm -hmm. i tako se dogodilo da sam iz, skupa s drugima, to su bili Boris Cividini, Nada Bence, dosta je bilo ovaj, e, i drugih koji su u tome sudjelovali, dakle onda se e, proširio broj tih suradnika, pa su se povećali, povećali broj grupa novozavjetovanika i bilo je uvijek zanimljivo vidjeti koji razlozi potiču te ljude da ulaze u Franjevački svjetovni red. Tu je bilo tako, od potrebe za druženjem do potrebe za uistinu jednim duhovnim angažmanom za prepoznavanjem svoga identiteta i Imali smo grupe u rasponu od 18 do ne, neću sad lagata negdje do 60 godina, ovaj smo imali isto vremeno u dvorani i to je znalo nekada bi tolko lijepo, toliko dirljivo. Nekada naravno ono bude i da tako kažem običnije, jednostavnije, ali mm -hmm. bude trenutaka kada se ono ljudi sretnu i ta, to kad se jednom susretno da to ostane zauvijek i recimo ova moja e, generacija raspršena je na sve strane. Pola ih je već umrlo, a ova polovica živi posvuda po Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj. Mm -hmm. I, ali iako se ne srećemo često kad god se sretnemo kao da smo se jučer razišli. Mm. Dakle, kao, mislim, jed, postoji jedna, jedna povezanost koja je dragocjena. Spominjali ste sada da ovaj različite želje ulaska u Franja, razloge ulaska u Franja red. E, što ljudi recimo i vaše osobno iskustvo, zašto Franjevaštvo u odnosu na nešto, što je to recimo va, vama, što vam se najviše sviđa možda kod svetog Franje u tom Franjevaštu ili što su ti kandidati odnosno ljudi najviše navodili, zašto baš od, od, od svih recimo crkvenih i udruga i pokreta što ih je privuklo recimo ka, ka Franjevaštvo, što je vas privuklo recimo možda. Um. Dakle, ja sam prvo ovaj, stjecajem okolnosti našao na kaptolu i nakon koju godinu je krenulo to širenje, to snažnje življenje Franjevačke svjetovne duhovnosti, mi je bilo prirodno uključiti se u to. Ali, dakle, motive koji pokreću čovjeka da baš ide za Franjem ne znam, ja kažem da je Franjevo što samo jedan od mnogih dobrih putova do Boga u crkvi. To je onaj put koji sam ja prepoznao svoj, naravno svatko će prepoznati svoj put, ali meni su Franju približili živi ljudi, ne na slika, nego oni ljudi koji su živjeli Franjivaštve koji sam imao prilike susreta. Na tom putu je zapravo i duhovni asistent možda presudna osoba koja, koja vodi i grupu i pojedinca i koja ga usmjerava da dođe zapravo na pravi put. Da. Duhov, Kolik... da. da. Duhovni asistent može biti ovaj presudna osoba, mm -hmm. ali u svakom slučaju osobito važna osoba. Mm -hmm. Dakle, kada dođete negdje i vidite da postoji neko ozraće, da se ljudi vole, da se poštuju, da imaju jedan, da je među njima živijan zanos, onda želite biti dio toga. Hmm. želite znati razlog toga. I kad dođete do razloga, onda se i sami osjećate potaknuti, odgovorni da vi doplinesete tom ozreću, tom zanosu, da, na drugi, da i drugima prenesete ono što je vas dotaklo. Na što bi recimo po vašem mišljenju, Franja da red, trebao najviše stavljati naglasak u svom djelovanju? Znači, da li je to ta formacija članova, da li je to neki ras zajednice, da li je to više nastup prema vani, prema različitim akcijama koje su bile, znači, poduzimane strane okay. Franjač Svjetovnog reda, znači, ili je to balans jednoga i drugoga? Pa ja mislim da je ova riječ svjetovan, dakle, Franjački svjetovni red, ovaj, temeljna. E, mislim da je naše mjesto u svijetu, E, mislim da se Franjevačka svjetovna duhovnost treba živjeti u svakotnevici. Dakle, ne uz crkvu, ne prigodno, nego svaki dan u konkretnostima života. Krasno je čuti ovo što su mladi radili recimo sada na Trsatu, ali to je nešto što treba preći u svaki dan. Naravno, ne možete svaki dan e, obilaziti ovaj, ustanovi. Ići <laughs> nekima to ide od <laughs> da to je bi bilo loše kad bi prenjeli tu sliku da se svaki dan u zatvoru to baš ne izvira <laughs> da ali ovaj, dakle mislim, mislim da je ovaj, upravo to življeti ofranjevaštvo u obitelji na radnom mjestu da je tu početak svega ako ne živimo ofranjevaštvo tamo ovo tu nema tu težinu i to rado ponavljamo ovaj, ono smo što smo u obiteljima dakle onakvi smo kakvi smo u svojim obiteljima, možemo izvan obitelji biti ne znam kako uspješni priznati ili tako nešto ali to je to sve na nogama ako nismo prije toga u obitelji onakvi kakvi u i franjovačkoj duhovnosti trebamo biti A o tome kako to postati o milosrednom djelovanju franjećemo nakon još jednog predaha glazbenog Thank <laughs> you. i ti kada nam ništa osim tuge ne ostaje kome da idemo kada napuste nas ljudi kada nam život naš leđa okrene ostoji prijatelj drugačiji od drugih koji svojom krvlju odkupi na sve to je Isus Krist, spasitelj svih ljudi ljubav njegova sve pobjeđuje Sa svetim pranjom Isus ovim stopama s momki svetim prānjom živimo zajedno u ljubavi Sa svetim prānjom i susovim stopama hodamo mi Njega ćemo uvjet svijeti Sa svetim i susovim stopama hodamo mi Radom živimo jedno u ljubavi Sa Svetim ranjom i Isusovim stopama hodamo mi Njega ćemo uvijek smijeti Postoji prijatelj drugačiji od drugih koji Tvojom krvđu odkupi na sve To je Isus Krist spasitej svih ljubi Ljubav njegova sve powieczuje. Franjom, Isus ovim stopama hodamo mi Sa Svetim Franjom živimo zajedno u ljubavi Sa Svetim Franjom i ovim stopama hodamo mi Njega ćemo uvijek izvijeliti Svetim Franjom, Isus ovim stopama, hodamo mi. Sa Svetim Franjom živimo zajedno u ljubavi. Sa Svetim Franjom, sus ovim stopama, hodamo mi. Njega čujmo. Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svijetovnog reda. U emisiji poziv u svijetu još jednom pozdravljamo brata Stjepana Lica, bivšeg nacionalnog ministra franjevačkog svjetovnog reda. 11, 11, 12, 12. A u minutama koje slijede, nakon posebnog ovog osobnog iskustva koje smo čuli, priječit ćemo na ono što se dogodilo prošli vikend, a to je, Prveš. predprošli vikend a to je Nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda na Svetom duhu u Zagrebu a okupilo se više od 700 članova Franjevačkog svjetovnog reda, ali naravno je bilo je jako puno mladih iz frame. E, o čemu se zapravo radi i što je to nacionalni kongres Franječkog svjetovnog reda pa statutom Franjevačkog svjetovnog reda predviđeno je da se svake tri godine može održati Franjevački kongres na koji bi se trebali odazvati određeni služitelji, dakle ljudi koji obnašaju određene službe u obrazstvima Franjevačkih svjetovnog reda, s tim da su pozvani naravno i svi članovi koji žele doći. Ovo je prvi puta da je sazvan kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži i pokazalo se da postoji tekako značajan interes e, i spremnost članova Franjevačkog svjetljavnog reda da se okupe e, i da provedu vrijeme zajedno. Ja sam, recimo, u jednom trenutku imao potrebu da kažem da je jako dobro znati da imam, no, imam mnogo braća i sestare, ali da je jako lijepo vidjeti tu braću i te sestre na okupu, onda ipak nisam htio biti mm -hmm. Pre osobam pa sam se suzdržao. Milosredno djelovanje Franjevačkog svjetovnog reda i frame u hrvatskom društvu bio je naziv ovoga skupa. Što je to zapravo milosredno djelovanje i zašto ovaj naslov? Pa e, tema skupa od o, o, o, kongresa je odabrana zbog godine svete Elizabete Ugarske koja je poznata po svom milosrednom djelovanju, a milosredno djelovanje je nešto što bi trebalo određivati Franjevačkog svjetovnjaka, e, dosta se razmišljalo o, nazi, slovo, o načinu obrade te teme i zaključeno je da stvarno ovaj, to je pitanje koje je vrlo aktualno u našem društvu u nekim društvima vjerojatno još aktualnije barem koliko smo čuli mm. od Ivana od Matića generalnog ministra a, a, a, duhovnog asistenta Franjevačkog <laughs> svijeta <laughs> ti si neko ekskluzivu za nas igra ovaj <laughs> nikad, nikad se ne zna <laughs> Da, tako da, ovaj, mislim da je tema vrlo vrijedno odabrana, o, obrađena je sa tri različita aspekta. E, fra Ivan Matić, Renato Matić, bivši e, nacionalni ministar Franjovijskog svjetnog reda i ja smo svako sa svog aspekta govorili o toj temi i mislim da smo se lijepo uklopili, dakle da je svatko obradio jedan dio, nadopunili smo se svi. Prije nego što Dario postavi konkretno pitanje o milosednom djelovanju, treba reći da je na kongresu prisustavao i biskup Varaždinski monsignor Josip Mrzljak, koji je zapravo i brat član, član Franjevačkog Franjavačko Svjetovnog reda. reda. Da, da. To je isto bio sigurno poseban doživljaj. Pa sasvim sigurno, ono što je činjenica jest da članovi Franjevačkog Svjetovnog reda su i mnogi biskupi kod nas i kardinali bili, odnosno jesu, tako da, ovaj, recimo, zajednica na kaptolu se ponosi time da su istinu istinu ovaj, e, krasni ljudi mm -hmm. bili, pa onda i jesu članovi bratstva. Spominjali ste svom predavanju, ako se ne varam, učitelje tog milosrednog djelovanja na neki način, od koga bi bilo najbolje da, da mi kao, kao kršćani, kao Franjevci znači kod koga da idemo u školu tog milosrednog djelovanja koji bi bili najbolji primjeri. ispričavam se, ali ne razumijem e, znači ko bi nam mogao biti recimo najbolji primjer tog milosrednog djelovanja znači da li je to e, neki naš osobni stavili recimo ko bi to, da li to bio Isus Sveti Franjo, Elizabeta Ugarska pa, dakle, u svakom slučaju u, kod nas e, kršćana sve počinje s evanđeljem sve počinje sa osobom Isusa Krista kod f, nas pak Franjevaca, sve se nastavlja po Franji Asiškom e, koji je u malo vremena u, zapravo jednom kratkom životu, specifičnostima života onog vremena pokrenuo e, mnoge ljude na, na svim stranama Europe da tako kažem da djeluju milosrno i vrijedno je pažnje da su se njego, na njegov poticaj iako on nije nikog poticao nego on jednostavno svjedočio. Dakle mm -hmm, zbog njegovog životom. primjera su ovaj, mnogi se osjetili pozvani od kraljeva pa do priprostih ljudi koji su nastojali slijediti njegov primjer, živjeti milosredno, dakle, ostavili su u istinu sve i krenuli ovaj, u susret, hajde tako kažemo, malom čovjeku, čovjeku potrebi. I tako, dakle, mislim da nema boljih učitelja od njih. Kad bi taj učitelj, recimo, spomenuli ste Išusa i Franju danas pogledao, recimo, na, na nas, na Franjač svjetovni red, nas Franjač svjetovnjake, mi imamo u, u, i u našem pravilu e, rečenicu pretakati evanđelje u život, život u evanđelje. da li bi to primijetio, da li, da li je to u istinu ono što govorimo, da pretačemo da li to u stvarno u svom životu i, i činimo? Pa tu trebamo biti i pošteni i ponizni, a s druge strane, ne pretjerano samokritični, da ne bi se samokritikom ugušili. E, u svakom slučaju, mnogo je prostora za milosrbno djelovanje koje nismo popunili, koje ne popunimo u svom danu, ali, dakle, tu počinjemo opet, kao i u svemu, u životu od obitelji, od najužijih krugova, pa onda idemo dalje. Ono što razlikuje milosrbno djelovanje od, recimo, dobrotvornosti, kad nekod svog suviška može nešto dati, usput nešto učiniti. Milosebno djelovanje angažira čovjeka kompletnoga. Uh, milosebno djelovanje uvodi čovjeka u život drugoga, u njegove potrebe. I na taj način ovaj, se, to postaje životno određenje, ne ovaj neki dodatak životu, nego baš uh, milosebno djelovanje jednako život. Mi je mislim da često ljudi uh, kad gledaju na milosredno djelovanje na to da najviše se vidi ta slika da ta kažem konkretnije ili davanja pet kuna prosijaku ili, ili pomoći siromahu ili nešto tako znači to je mislim to bi da li se puno prije, ograničava u da. tom nekom to je prije dobrotvornost da. e, dakle ako vi stanete sa prosjakom e, pozovete ga na kavu da tako kažem ili ga pozovete na ručak pa sjednete uh -huh. s njim pa porazgovarate pa ga prepoznate i sljedeći put e, onda već možemo govoriti o milosrednom djelovanju gdje se čovjek susreće s čovjekom gdje nije netko iznad a netko ispod nego su dvije osobe ravnopravne u svom dostojanstvu. E, milosredno djelovanje ima u središtu pozornost i dostojanstvo onoga kome se obraća. I na taj način čovjek ha, reći ću, otkriva i svoje vlastito dostojanstvo u čemu je njegovo dostojanstvo. E, običava se reći ono daj si priušti malo života mm -hmm. ili pa ti uopće nemaš svoj život ako netko se posveti drugome. Ali gdje je život? Život je tamo gdje se posvetiš za drugoga. Tamo gdje sadrže života, ne tamo gdje je prazno. To, tak, to ne znači prioštiti života, nego uteći od života. Živjeti ne, nešto prazno umjesto puno. Što bi bilo recimo milosredno djelovanje u primjeru zajednice Franja Švjetovnog reda? Znači da li je to samo... E milosvrno djelovanje pojedinaca ili da li se to može gledati kao... U svakom, kroz, slučaju, da, u svakom slučaju se to do, događa na razini osobe i na razini zajednice i to milosvrno djelovanje uz određenu brigu o materijalnom sigurno uključe i brigu o duhovnom o, o zatim o, uopće o društvenim uh, uvjetima života od uh, ono što se u zadnje vrijeme kod nas događalo, dakle u, u vezi zaštite okoliša, pa zaštite vrijednosti, promicanja vrijednosti u društvu u sustavu obrazovanja. E, pa to bi moglo ići do e, u krajnju ruku i prema u, s, temeljnim pitanjima našeg društva. Dakle da Živimo u jednom pravednijem društvu, jer Bog ne pristaje na nepravdu u, i zato je On došao među nas i ako se mi mirimo s tom nepravdom, onda zapravo mi ne djelujemo milosretno. Mi smo pozvani dakle, da se potrudimo oko te nepravednosti, ljudske međusobne povezanosti svih. U tom smislu sam onako, istina Uzgred, spomenuo da je i ekumenizam svojvrsni e, način milosrednog djelovanja, jer time e, povezujemo ljude, povezujemo ljude u njihovo doslojanstvo, ne isključujemo se, ekumenizam povezuje. tramo se na, naravno i ugledati na primjer Sveta Elizabeta Ugarske, možda zato i je, kongres imao taj naziv, dakle da je jednostavno po njenom primjeru nastojimo koja je imala u izobilju koja je kasnije ostala sama i sve je praktički rasprodala poput Svjetnoga Franjera, zdjelila je siromasima no nije ostala samo na tom materijanom, nego se nastojala susresti sa svakim tim čovjekom koliko se mi kao braća u, u Franjenačkom Svjetnom redu zaista i susrećemo i to je vjerojatno najvažnija dimenzija milosvjetnog djelovanja. Pa mislim da je to prvo pitanje na koje moramo odgovoriti i zapravo sam ja svoje izlaganje tamo na e, kongresu započeo upravo time. Tko smo mi jedni drugima? Kako se mi odnosimo jedni prema drugima? I onda sam čak utvrdio, ustvrdio da e, se Isus, odnosno Franjo, da, su, da se pojavi među nama, ne bi mogli osjećati bolje od onog ko se osjeća najlošije među nama. Dakle, o, da se bi osjeć, da bi bio najbliži onom koji se osjeća na neki način ruban, dakle ne mm -hmm. Jer ako ne primjećujemo svi jedne druge onda znači da i Boga previćamo. Ono što je zanimljivo je zapravo i da se Franjevačka mladeži i Franjevački cjetovni red najčešće i susreću baš na toj dimenziji da zajedno ulaze u milosrno djelovanje, možda je to posebno zanimljivo. Pa ja mislim da je ovaj e, iskustvo Franjevačkog svjetovnog reda i mladost Franjevačke mladeži jedan e, sretan susret dakle do, dolazi do međusobnog poticanja i osježavanja jer čovjek se ako je uvijek zatvoren u, u isti krug ljudi, u isti krug misli na neki način se u, utre put i uvijek se isto radi mm. ponavlja, nema dakle neke novosti a novost je nužda, bez novost, dakle, novosti bez evanđelja nema i ovaj, ako hoćemo živjeti evanđeljom, moramo uvijek pristati na tu novost. Dakle, ne da idemo mi uvijek, da tako kažemo, napred pa ko će za nama, mm. nego da mi budemo spremni ići za svakim ko vodi prema dobru. U 30 godina sigurno je bilo u vašem iskustvu zapravo i situacija kad čovjek dođe do neke točke da misli da nema dalje da je možda teško neka situacija koja se ne može prevladati ili neki unutarnji problemi obitelji na koje možda sami ne možemo uticati u, u punoj mjeri. Kako u takvim situacijama reagirati i na što se osloniti? Pa ja sam bio izgleda sretan čovjek u cijelom svom životu. E, ja sam oženjen sa čladeckom ranjevačkog svjetelnog reda i to mi je krasno ali ovaj e, dakle naravno da je bilo težih trenuta kao u, u tih 30 godina ali nijedan tako težak da bi izazvao bilo kakvu dvojbu da li to, tako ili nekako drugačije mm -hmm. ne, dakle to je moje naše životno određenje i, i u tome se mi prepoznajemo izvan toga jednostavno, to je toliko prostrano, da tako kažem, da nema se kamo izvan toga ići e, i tu se sve može ostvariti mi smo često kada se govorilo kako crkva ne da prostora lajcima za djelovanje rekli pa mi ne dospijemo učiniti sve što bismo htjeli i mogli tako da ovaj nisam nikad osjetio tu težinu svjestan sam da su neki ljudi imali poteškoća i trudio sam se dijeliti poteškoće s njima odnosno s rastereti Potomagati, tih, tih poteškoća ali ovaj, ne na način da bi ovaj to značilo raskit sa nečim. Mm. Ne, ne mogu se odijeliti od onoga što me određuje. Da se vratim još malo na milosarno djelovanje jedan, mislim, od bitnih uvjeta da bi čovjek mogao davati sebe, znači, u tom miloseđu i spoznanje da je ono što mi imamo da nam je na neki način, ne na neki način, nego darovano Božjom milošću. Da je to da ljudi često puta uzimaju zdravo zagotovo ono što im je darovano, da je to jedna razina koju oni moraju imati, pa može biti samo više, da, da s te strane da trebamo sebi posvijestiti koliko je nama darovano, da bi mi onda imamo, moće neki način bili sigurno i derežljiviji prema drugima. Na tu temu je bila jedna zanimljiva priča na, na, na, o, o, o peciju, pa ne znam mogli bi i našim slušateljima ispričati. Da, to je jedna priča na koju sam našao prije puno godina o vjesniku Darko Brdarić je zapisao u svojoj rubrici, e, priča kaže da je jedan čovjek svaki dan idući na posao, ženi koja je na jednom štandu u uličnoj klupi prodavala pecivo, ostavljao po dvije kune, a pecivo nikad nije uzeo. I tako godinama i nakon niz godina e, ona njega u jednom trenutku zaustavi i kaže, oprostite, htjela bih vas nešto pitati. E, kaže, čovjek sigurno vas zanima, zašto uvijek ostavim dvije kune, a pecivo ne uzmem. A ona je rekla ma ne to pa, nego htjela sam vas upozoriti sam da niste primijetili da je peceo već tijan dana po tri kune <laughs> dakle to sam ispričao upravo zbog toga jer sam htio reći kako se mi vrlo lako naučimo na ono što nam odgovara dakle ono mi smo to gotovo zavrijedili tako počinemo se tako ponašati ali ispričao sam tu priču zapravo iz drugog razloga htio sam reći da onaj tko iskusi u istini u franjevatsku duhovnost, smisao evanđelja. On mora biti taj koji će dati više. I drugi imaju pravo od takvih ljudi tražiti više. Ne možemo ovaj izjednačavati više odgovornosti s onim, on, onih koji su nešto iskusili odgovornost je onih koji nisu iskusili to iskustvo nas uvodi u jednu dublju odgovornost a ta odgovornost je sreća uvijek je sreća može biti zahtjevna ali uvijek sreća može biti teška ali uvijek sreća ljudskim očima gledano to ljudi obično mjere koliko je on meni dao da ja njemu dajem ili koliko puta ljudi daju pa im se ne vrati pa da, onda gledaju zašto da, to je ponovo. trgovina, to je, da. to je baš trgovina. Dakle e, u evanđelju jasno piše da kad daješ, da daješ ne očekujući nikakvog uzvrata od toga. Znam da je to ovako idealistički reći da ali to je nešto u, u, u, ka, u kojem smjeru trebamo mi ići, živjeti, nastojati. To je pozajmica bez povratnice. Eto da, ono, bespovratni kredit kako se nekad govorio. Na kraju se vraća. Na samom kraju. Pred sam kraj, prije nego što izmolimo i molitvo svetoje, ili zavrjeti u Ugarskoj. A možda još jedna vaša poruka svim onim članovima Franjačkog svjetovnog reda, koji možda dugo nisu bili u svoje zajednici, kojima, a, koji bi htjeli djelovat, ali ne znaju kako. Dođite dobre volje, imajte hrabrosti, biti ono što jeste imajte hrabrosti prihvatiti druge i biti prihvaćeni i ne prihvaćeni u konačnici ali imajte hrabrosti živjeti ono što vam je u duši i vjerujem svatko od vas može obogatiti bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Hvala Stjepane I jednu molitvu Sv. Elizabeti Ugarskoj Poslušaj nas Elizabeto, plemenita po rođenju i još plemenitija po kršćanskom preporođenju. Poslušaj nas, hodočasnike trećeg tisućljeća. Bila si među prvim učenicima Franja Asiškog. Od prve si male braće učila ljubav prema Kristu prisutnom u siromasima. Oni su te uveli u poniznost, čistoću, poslušnost. Izmoli i nama sigurnost Kristove nazočnosti u braći, raspetoj tjelesnim i duhovnim bolima. U potpunom zajedništvu s mužem ljudevitom bila si brižljiva supruga i majka. Isprosi i nama plemenitu i srdačnu ljubav. S teškim životnim kušnjama suočila si se savršenom radošću. Izmoli nam darove radosti i mira, kad nam se drugi protive i ne razumiju nas. Kada si ostala udovicom, potpuno si se predala služenju Bogu i siromasima. Učini da kršćanski vjernici, lajci i osobe posvećene života u crkvi svijetle evanđaoskim svjedočenjem i osobnim zajedništvom s Bogom. Po koju si svjesno prihvatila, naučila si svoju volju Usklađivati s voljom Božjom, u puti i nas prema tom cilju. Bogata, postala si siromašnom, da mnoge pridigneš svojom ljubavlju. Kao kneginja i plemkinja, ostala si slobodnom pred napastima raskoši i taštine. Pomozi nam da rastemo u toj nutarnjoj slobodi, da možemo biti pažljivi na Božju riječ, i osjetljivi za potrebe svoje braće. I za naporna služenja u svojoj bolnici Svetog Franje, uvijek si, predajući se svima, očuvala zajedništvo s Bogom i dar da usrećuješ druge. Učini da i mi primimo tu milost, blagoslivljanja i hvale, zahvalni za velike darove koje bez prestanka primamo od Božje velikodušnosti. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Hvala vam što ste prošlih 50 minuta bili uz nas. Čujemo se ponovno za mjesec dana u isto vrijeme. Do slušanja, dobro. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. pratite mo Pogrešna ruka vode S mojih očiju izmire Rijeka ljubavu za ljude sve Što nosi suze i osmijehe Na tvom srcu, Isuse Život moj zahvaljuje Jer tvoje su me ruke pijen Miro, W sercu Isusem, na branoś mogę serca kłócenie, Jego nie Twoja luka pomer o starciu za lubię. Na Twim sercu Jezusem, na prawnoś mogę serca kłócenie, Jego nie Twoja luka.